Nyt sitä taas saadaan tuutin täydeltä, Eli Kattiradiota tietenkin. Tervetuloa kaikki kuuntelemaan meitä. Tässä hurahtikin aika kesää nopeasti. Nyt ollaan jo elokuun puolella menossa, mm -hmm. mutta sehän on vasta se viimeinen loma, se kesäkuukausi. Eikö se niin ole? Mm -hmm. Täytyy ajatella positiivisesti, mutta puolen vuoden kuluttua joulukin on jo ohi. <tä> niin, niin. Ihan totta. Täältä Tallinnasta taas kehrätään. Meillä on täällä vieras, kuten yleensäkin aina meidän ohjelmissa, ja nyt meille on tullut vieraksi varsin mielenkiintoinen henkilö, eli Ville Hytönen. Tervetuloa, Ville. Kiitos, kiitos. Mikäs tota sä olet kirjailija, runoilija, kustantaja, mitä kaikkea? Miks? Mikä on sun titteli? Niin mä käytän itse titteliä kapteeni, ja se liittyy mm -hmm. tähän, tähän tota mun kirjakustantamoa, joka perustin 15 vuotta sitten. Ei se on niin kauan Joo, olin aviturientti 19-vuotias, kun perustin sen. Ja, huh. ja, ja tota, nyt tosiaan juhlittiin no oikeastaan niin huhtikuussa kustantamo täytti 15 vuotta. Joo. Ja. ja tota, no itse asiassa Elätän pääasiassa niin kirjailijana, mikä on huvittavaa, että omistan tämmöisen niin kuin, suhteellisen isonkin kustantamon, mutta, mutta mä en saa siitä palkkaa itselleni. Mm -hmm. Mutta elä, elätän omilla lastenkirjoilla ja runoudella ja radiokunnelmilla it, itseni. Mua kiinnostaisi, että miten, miten tällaiseen ammattiin niin päädytään? Mikä saisut silloin apiturienttina perustamaan oman kustantamon? Että sä varmasti silloin jo tiesit niin hyvissä ajoin ennen sitä, että, sä, että susta tulee niin kirjailija, runoilija. Ja tota, miten miten niin runoilijan, runoilijan ammatti erityisesti on sellainen, että miten siihen päädytään? Et onko onko jonkinlainen koulutus, minkä siihen voi niin pohjalle no, käydä vai? Niin, no, ny nykyään on on koulutuksia siihen, että itse asiassa maisteriksi asti pystyy valmistumaan Jyväskylä-yliopistosta. Siis niin kuin kirjailijaksi. Joo, kirjailijaksi. Ja, ja, ta, mutta mun, mun tapa ei, ei ole ehkä sen tapainen, että, että itse tota, perustin kuustantaman ehkä jossain määrin niin kuin, tämmöisistä niin kuin nuoren miehen öö, mitä sä nyt sanoisi, niinku ylimielisistä ja nousukkaista ajatuksista, että, <tätä> että, että tuota, kirjallisuutta ei julkaista tarpeeksi hyvää kirjallisuutta. Ja, mm. ja, ja sä päätit, että <tätä> nyt sitten niin, tulee. Ja no sillä samalla polulla tavallaan on niinku edelleen, että <tätä> <tätä> se tietenkin oli aika hankalaa silloin niin pienenä poikana, mutta, mutta nyt kun Mullahan ei oikeastaan ole niinku aikuista elämää ilman Savukeidasta, että mä oon tavallaan niinku elänyt sen mm. kanssa. Ja kolme kertaa ollaan oltu niinku näin lähellä konkurssia, mutta aina jotenkin mm. selviydytty siitä. Ja... Tuo nimi muuten Savukeidas, mistä se tulee? No, savukeidas on, se oli just sitä nuoruuden ylimielisyyttä, kun, kun tota amerikkalainen runoilija Alain Ginsberg kirjoitti runon Oasis of the smoke, ja se oli tavallaan niin kuin keskellä aavikkoa oleva savuava keidas, Ahaa. joka, joka niin kuin näytti osviittaa niin kuin muille, muille ihmisille ja kirjailijoille, että, että mihin suuntaan pitää mennä, ja tämä sitten päätyi jotenkin niin kuin mun näkemykseksi, että sinä näytät osviittaa niin, nyt sitten. Kyllä, äärettömän ylimielistä. Mutta. No, mutta nuorethan on semmoisia. Niin, nuorena on, ajatellaan kyllä. sillä tavalla, että eihän se ole sen kummallisempaa mun mielestä. No, ny nykyään varmaan, jos perustaisin kustantamon, niin sen nimi olisi varmaan jotain muuta. mutta niin. Mutta ei sitä nyt kannata enää muuttaa. Se niin. on kaunis nimi. Se on kiva nimi ja toisaalta ei sitä välttämättä ihan kuka tahansa joka vaan kuulee sen nimeni ajattele, nyt niin silleen, että pa, siinäpä vasta ylimielinen nimi vaan Siitä tulee ehkä jotain ihan muun tyyppisiä niin. Niin kuin, mielikuvia mieleen. Siinä tulee tuoksut ja kaikki mulle ainakin mieleen heti. Niin hyvin no, se, se tavallaan niin kuin jossain määrin menee tähän niin niin kirjalliseen radikalismin perintöön. Että, että tota, Tällaiset niin kuin, savua ja tulta ja, mm, ja mm. tulen kantamista. Tulen ja muuta. muuta mm. niin kuin, ne yle, yleensä on tavallaan niin ollut, ollut perinteisiä merkkejä. Ja meillähän oli itse asiassa kirjakauppa tuolla Tampereella. Ai niin, se oli sekin jo. Tosin myytiin sen nyt Niklas Herlinille tässä, tässä tuota, muutama kuukausi sitten. Joo. Tota mä sen verran vielä siihen alkuun palasin. Kävikö sä jonkunlaisen taidelukion tai taide tämmöisen peruskoulun, jos tämmöisiä on? ja Missä vaiheessa sulle niin selvisi se, että susta tulee, että sulla on tämmöinen taipumus niin runoilla? No tuota, joo. asuin niin Mikkelissä ja mulla oli tota, luokkaopettajana kuvataiteilija. Ja hän niinku rohkasi hirveästi ilmaisemaan itseään ja tein ihan kaikkia mahdollista. Tein ää, sarjakuvia ja kuvataidetta ja Joo. kirjoitin ja hän oli aivan fantastinen opettaja. Toi on aivan ihana muisto, että kyllä varmasti mm, on niinku mm, toisenlaisiakin mm, muistoja lapsilla niin, Sirpa Svan-Kumpulainen kuun, kuuntelee tätä, niin, niin tota, <laughs> terveisiä vaan kiitoksia mm. rohkaisusta. Että, mutta sitten mä tosiaan, Muutin vanhempien kanssa Raumalle sen jälkeen ja Raumalla oli täysin erilaista. Siellä oli vähän, vähän jopa ahdistavaa niin kuin, niin nuorelle luovalle pojalle ja, mm -hmm. ja tota, mä halusin sieltä aika nopeasti pois. Ja sitten mä muutin tota, omilleni pois vanhempien helmoistani 16-vuotiaana Turkuun taidelogioon. Ja, ja. Sitten siinä tuli opittua ne tavallaan ne elämän kompastuskivet aika nopeasti. No varmasti Ne, ihan. ne mitkä yleensä ihmiset oppivat lukion jälkeen, mutta, mm, mm. mutta on, onneksi ne tuli vähän aiemmin. Mm. Sitten tota 19-vuotiaana perustettiin lukiottoverini kanssa savukeidassa. Mm. Mitä meiltä muuten olet? Voiko sitä ruveta kirjailijaksi minkä ikäisenä tahansa? Niin, no tuli kirjailija sitten 24-vuotiaana, että, että mm -hmm. olin niin kustantaja viisi vuotta aiemmin, että et, et, tota, mä en halunnut tietoisesti tästä, että, että saatan olla huonokin kirjailija, niin, niin tota, en halunnut julkaista itse oma, omaa tekstiäni. Yeah. Ja tämän sitten odotin siihen asti, että, että joku muu julkaisee ja, ja vuonna 2006, kun olin 24-vuotias, niin ja, ja, no, se oli ihan Tuli tosi hyviä arvosteluja ja siitä olisi hyvä jatkaa. Ja sen jälkeen sitten laajentanut niin repertuaaria vähän laajemmaksi. Hei, kerro vähän, että minkälainen on kirjailijan runoilijan luomistyö? Että onko se sellainen niin perus tai tulee tavallaan mieleen semmoinen perustaiteilija, että sä etsit semmoista niinku ja innoitusta ja sit kun sulla niinku tulee ja se iskee se inspiraatio, niin sit luodaan niinku vimman lailla, mutta muuten sitten, sitten niinku se menee enemmän sinne niinku inspiraation etsimiseen ja hakemiseen, vai onko sulla semmoinen niinku työmoraali, että sä teet jatkuvasti työtä, vaikka sulla ei sitä inspiraatiota olisikaan? No joo, mä, tota, mulla on niin paljon kaiken näköistä, mitä täytyy tehdä, niin mulla ei niinku tavallaan niinku aikaa odotella mitään, mm -hmm. mitään äh, salamaa taivalta, että et tota, kuitenkin niinku osittain toimin niinku sijoittajana ja liikemiehenä, niin, mm -hmm. niin, tota, mä, mulla on niinku aika kiireistä koko ajan. Että... Joo, niin että sä pystynyt hyvin yhdistämään niinku tällaisen bisneksen ja sitten sen taiteilijapuolen. Että... Niin, no, se taide on mulle tietenkin kaikista tärkeintä, että et tota, et, tavallaan niinku, Esimerkiksi asiat, johon sijoitan, niin ne jossain määrin tukee niin mm. sitä, että mä pystyn, pystyn toimimaan taiteilijana. Miksi aika jännää kyllä, että pystyy olemaan niin sijoittaja ja taiteilija samassa? Niin, että ne mahtuu niin samaan, samaan persoon, ihmiseen ja, ihmisen, ja joo, mm. et Mä ainakin mieltäisin sinut kyllä ehdottomasti kirjailijaksi, enkä mitenkään sijoittajaksi, mutta aika mä toivoisin, että ei tarvitse tehdä tavallaan Eroja, mutta on, on tietenkin selvää, että, että koen itseni niin taiteilijaksi mm -hmm. Mm -hmm. se on ihan, ihan ensisijainen. Se yeah. määrittää mua kaikista eniten. No eihän tuommoista mm -hmm. niin ammattia ja uravalintaa tekisikännellä ei olisi se synnynnäinen rakkaus taiteeseen, että ei tohon ihan vahingossa ton kaltaiseen juttuon niin, No synnynnäinen rakkaus tietenkin taiteeseen voi olla, voi olla ihan niin kokemusperäistä myös mun tapauksessa. Se on niin sekä tietenkin niin kuin, taiteen kokemista että, että niin kuin, taiteen tekemistä. Mm -hmm. Mutta mä en tekisi niin kuin, näillä asioilla ihan hirveitä eroja. Että mä, mm -hmm. mä en muutenkaan usko niin samassa ajatteluissa, jossa, jossa niin tehdään eroja ihmisten välillä tai, mm -hmm. tai, tai ihmisten niin ajattelussa mm -hmm. hirveitä eroja, vaan kaikki on tavallaan semmoista suurta epämääräistä mössöä, joka jossa me kaikki eletään ja, hmm. ja siinä tavallaan niin kuin yritetään pärjätään. Joo, kyllä, totta. Mutta ainakaan mielikuvitusta sinulta ei puutu, kun lukee noita sinun kirjojasi. Onko tämä viimeisin, tämä Vauvaperhe matkustaa? Joo, Vauvaperhe matkustaa on tosiaan uusin ja se, tota, siinä on tosiaan niin kun neljä vauvaa jotka ovat perhe. Siinä on äiti vauva ja isä vauva ja teine vauva ja pikkuvauva ja... ja kaikki konttaavat. Niin. He, <tos> ei ne osaa he... kävellä vielä. <tos> niin, no ei, vauvat ei osaa kävellä. <tos> Mun oma poikani on kasvanut vähän niin kuin ulos tästä hän osaa jo kävellä. <tos> ja tota, no, nämä vauvat sitten päättävät matkustaa Helsinkiin. Ei mainita että mistä mistä he Lähtevät, mutta he matkustavat Helsinkiin ja siellä sitten opettelevat seisomaan vaikkapa Senaatintorin tu, tuomiokirkon portailla. Niin yeah. Yeah. Ja, tavallaan mitä nyt perheen elämään kuuluu, että se on mulle ollut aika tuttua viime aikoina. Niin, varmasti, joo, joo. Ja maksavat taksin sitten näillä Afrikan tähdellä tai niillä kolikoilla. Niin, sit, sitä ei valitettavasti hyväksytä, vaan tota, että he <tosilta> maksavat sitten kuitenkin. <tosilta> Joo. Niin, lähdetäänpä sitten sieltä Tuomiokirkon rappusilta tänne Tallinnaa kohti. Otetaan vaikka vauvan perheen mukaan, <tosilta> mukaan mm. matkalle. Eli sä asut nyt Tallinnassa. Kuinka kauan sä oot asunut täällä? No, nyt tulee kolme vuotta kohta. Että, mm. että ei nyt hirvittävän pitkään, mutta jonkun ajan. Saaks arvata, että liittyykö tähän rakkaus? Joo, kyllä liittyy. Se oli vähän hankala omituinen tilanne, mutta olin siis naimisissa melkein kymmenen vuotta. Puolisoni sitten jätti minut ja asuttiin Tampereella ja sitten olin, en oikein tiennyt, että mitäs nyt elämässä täytyy tehdä. Ja sitten mä lähdin Kasastaniin kuukaudeksi ja kulin Kasastanissa ympäri maata ja, ja mietin, että mitäs tekis, Mutta samaan aikaan sitten kävin niin vaihtoa Tallinnassa asuvan suomalaisen naisen kanssa ja tuota sitten. Äh, koin, koin sen äh, viestittelyn niin tärkeäksi, että päätin sitten <laughs> heti Kasastanista päästyäni niin, niin tulla Tallinnaan ja mm -hmm. sillä tiellä tavallaan jäin. Sillä tiellä sä olet mm -hmm. täällä. Mm -hmm. Ja perhekin on nyt lisääntynyt yhdellä. Niin, nyt meitä on kolme joukkoja. ja, ja. ja Sitten sulla on muitakin kytköksiä tänne Viron, eli sulla on Haapsalussa. Niin, joo, mä perustin tuossa vuosi sitten. Residenssin haapsaluun. Sen nimi on Villa Werner. Ja... Poikasi mukaan. Niin, poika, poikani mm, mukaan, mm, joo kyllä. Ja, tuota, No, se on nyt ihan onnistuneesti toiminut vuoden verran ja mahdollisesti sille tulee jatkoa myös tulevaisuudessa. Mm. Ja sä sanoitkin, että se on ollut kovin käytetty, että siellä ei niinku, se ei sen ei tarvitse tyhjänä siellä seistä. No ei, kyllä, täytyy sanoa, että oliko nyt no, muutaman viikon ollut niin kuin, tyhjillä ja Joo. Silloin, silloin sitten me ollaan päästy vähän lomahelemaan hapsaluun silloin. itse niin, oma perheään. On, kivasti Joo. toimii sitten kanssa. Niin. Ja tosiaan residenssihan on tämmöinen, mihin sitten voi vieraata taiteilijat tai varmaan lähinnä nyt suomalaiset taiteilijat sitten tässä Joo, Avautuu myös, myös kansainvälisille taiteilijoille, että, että siihen vaaditaan niin kuin, ö, oman taiteilijaliiton jäsenyys. Joo. Eli siis, no, su Suomessa voi sanoa, että Suomen kirjailijaliiton tai kustannustoimittajayhdistyksen tai ö, kääntäjien ja tulkien Liiton, että Joo. Myös siis kaikki teksti, tekstityöläiset, jotka liittyvät kulttuuriin jollain lailla, niin ovat tervetulleita. Joo, eli sitten pysähtymään sinne juuri niin josku aikaa ihan niin kuin luomistyön merkeissä. Että siellä niin, ky kyllä. Mä, tota, haussa suosin, äh, niin kuin, että mennään tavallaan niin viimeistelemään joku, joku isompi niin, niin. työ. Niin su Kuinka pitkiä tämän aikoja tämän. siellä yleensä ollaan? No, kahdesta viikosta kahteen kuukauteen on tähän mennessä. Joo. Ja nyt ö, syksyllä on pääasiassa kaksi ku kuukautisia. Että ne, on, ne on siis minulle tietenkin helpompia ne pidemmät mm, Totta kai, niin ei tarvi niin paljon hallinnoidasta. Niin. Se haapsalu on kyllä todella sellainen niin varmasti intoa kirvoittava paikka, että se on hyvin kaunis merenranta, pieni kaupunki. Niin, tämä paikka on siinä Väikeviikin joka on se semmonen, merenlahti, joka on sulkeutunut mm. maanpinnan nousun takia. Niin, Aha, joo, joo. Niin sen rannalla oleva asunto, se talo on 1896 rakennettu ja, ja tota, siinä on neljä ikkunaa merelle tosi upea paikka, siis ihan Joo. rehellisesti mm. voin sanoa, että mm. ihan mielettömän upea paikka. Mm. Hamsell on hyvin jännittävä kaupunki, siellä on varmasti paljon kummituksia ja vaikka mitä niin, kyllä. tällaista, että se kirvoittaa mm. sitten kirjoittamaan. Kyllä, kyllä. Joo. Mites, tuota, niin meillä aina on ollut tapana, niin meidän haastateltavat valitsevat musiikin ja sul oli Ville, mikä sulla oli ensimmäinen? No kun kerran äh, kissa- tai kassiradiossa ollaan, niin, niin tota Tietenkin Cat Stevensin äh, ehkä merkittävin kappale, Father and Son, jossa hän kertoo pojalleen, mitkä ovat hänen niin kuin, osviitat elämään. Ja mm -hmm. Musta tuntuu, että mä alan aina vähän niin kuin itkemään, kun mä kuuntelen tämän biisin, mm -hmm. että, että se on ihan mä kaunis. Mm -hmm. Ja siinä ja kertoo pojalleen, että miten, miten hyvä elämä voidaan elää. Itketään nyt sitten kaikki yhdessä. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me. I am old but I'm happy. I was once like you are now and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. I think of everything you've got For you will still be here tomorrow But your dreams may not How can I try to explain When I do, he turns away again It's always been the same Same old story Now there's a way, and I know that I have to go away, I know I have to go.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 It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them, they know, not me. Now there's a way, and I know, that I have to go away. Niin sä, Mille olet kovin tuottelias kirjailija. Montako kirja sulta on kaiken kaikkiaan tullut ulos? Joo... Ja... Tota, on se laskenut edes? En kyllä ole, mutta kyllä niitä ainakin 15 on. Että hmm. no, seitsemän runokirjaa ja sitten taita olla kuusi vai seitsemän lastenkirjaa. Ja sitten on yksi, yksi matkakirja ja yksi keittokirja. Keittokirja? Ja, ja tota, Mitäs sinä keittelet kasaan? No se keittokirja on, se on aika tarkalleen 10 vuoden takaa ja se oli, tota, VSO julkaisi kirjan nimeltä Nälkätaiteilijan keittokirja. Ja, mm -hmm. ja, tota, mä olin silloin ky kymmenen vuotta sitten mm -hmm. aika, aika köyhä mies ja, mm -hmm. tai poika mm -hmm. <laughs> ja tota, täytyi keksiä erilaisia tapoja elättää itsensä. Ja, ja, no, on, onneksi on niinku suhteellisen luova pää, niin mm, mm, pystyi keksiä mm. ja siitä syntyy nälkätaiteilijan keittokirja mm, No ne. Ja lastenkirjoja sinulta on tullut paljon. Joo. Täällä on taatelikujan salaperäinen pisteli. Ja sitten nimi on musta niin hirveän hauska, hipinä aasi, apina hiisi. <laughs> Kerroksä niin. siitä? No itse asiassa pisteli oli, oli tavallaan niinku se, minkä takia alun perin rupesin kirjoittamaan lastenkirjaa, niin se oli, se oli siis niin vedonlyönnen kohde. Ja me tota, erään Venäjän kääntäjän kanssa niin lyötiin vetoa, että osaanko mä kirjoittaa lastenkirjan. Ja mä en kehtaa kertoa, että mikä se, siinä oli aika rajoitus, että kuinka mm -hmm, nopeasti mm -hmm, mm -hmm. saan kirjoittaa se, sen kirjan, mutta en, en kehtaa sitä kertoa, että miten nopeasti se <laughs> piti kirjoittaa, mutta, mutta sitten lähetin sen Tammelle ja tammista sitten halusi julkaista sen Ja siitä se oli tämä pisteli, joka ehkä on yksinkertaisin omista lastenkirjoistani. Mm -hmm. Mutta sitten Hippina Aasi Apina Hiisi tuli sitten vuosi myöhemmin ja, ja se, nyt, se on myynyt jotain 5-6 tuhatta kappaletta. Että se on ihan aika... Suosittu kirja oli, mm -hmm. ja se oli Finlandia junior ehdokkaana. Että, että se tavallaan niin mahdollisti sitten mulle tänne niin lastenkirjailijan uran. Että, mm -hmm. että nykyään mun on aika helppo kirjoittaa lastenkirjoja. Mm -hmm. ja tavallaan mä tiedän, että ne mm -hmm. julkaistaan. Joo. Että mm -hmm. Mun ei tarvitse tavallaan niin kuin ottaa riskiä, että, niin -ni. että niitä ei välttämättä julkaista, vaan mutta siellä on jonkinlainen yleisö sitten ehkä valmiina ja odottaakin, no, että nyt si tulee No, sitäkin uusi. kyllä joo, kyllä. Onko sulla jotain semmosia lempiteemoja, mitkä sulla, mikä sua aina niin innoittaa tekemään uuden? Että tosiaan, niin kuin puhuttiin, niin sulla on ihan hyvä liuta onnoita. Onko jotain teemoja, mitkä toistuu tai mistä sä löydät innotuksen? No, mä oon tavallaan niin hieman vanhaa aikainen kirjailija, että mä, mä tota, painotan tämmöisiä, niin miten sen niin tämmöisiä... Sivistyksellisiä ja kasvatuksellisia tavallaan niin kasvatuksellisiä. Kasvatuksellisiä kasvatuksellisiä. puolia ja. että niissä on jonkinlainen opetus mm -hmm. niissä minun mun lasten kirjoissa tai opetus ehkä väärä sana mutta, mutta jonkinlainen niin eettinen periaate mm -hmm. ja ja ne siis oli, liittyy niin suvaitsevaisuuteen ja, ja niin kuin, ää, oppimiseen ja koulutukseen ja, ja Mulla on, mä en oikein niin ymmärrä, ymmärrä, että minkä takia pitäisi kirjoittaa lastenkirjoja, jos ei olisi tällaisia periaatteita. Että, mm, jo. No että ensimmäinen lastenkirja, tämä pisteli, niin siinä ei varsinaisesti ole sellaisia. Mutta, mm -hmm. mutta sitten kaikissa muissa on kyllä niin yksi käsittelee kiusaamista, yksi mm -hmm. käsittelee pelkoa ja yksi käsittelee kuolemaa. Ja ne, tavallaan niin kuin, Mä sen verran lapsellinen kaveri, että mä tota, niin kun hyvin juttuun lasten kanssa ja lapset mm. ymmärtää mua ja mä ymmärrän lapsia aika hyvin, niin, niin <köhön> mä uskon, että mä pystyn niin kun tavallaan käyttämään sitä kieltä, mm. mitä lapset käyttää. Ja... ja mitä he ymmärrettävät. Niin, mm. kyllä. Mm -hmm. no, toi kuulostaa kyllä oikein hyvältä periaatteelta, että sieltä aina löytyy joku vähän semmonen Hyvä sanoma sitten, että mitä ehkä lapset sitten niin kuin löytää sen sanoman siitä ja voi olla, että kysyvät sitten vähän vanhemmiltaan niin kuin lisää ja sitten lasta voi ohjata niin kuin oikeaan suuntaan siinä suhteessa. Että... Niin, no, tärkeintä on oikeastaan on luoda niin kuin kes keskustelu mm. vanhemman ja lapsen välille. Että, että sanotaan vaikka, että jos mä kirjoittanut pelosta kirjan niin että, tai, tai vaikka kuolemasta kirjan, niin hirveän vaikeita asioita niin käsitellä. Eikä sitä, niin se kirja pysty itsessään käsittelemään, mutta, mutta kun lapsi keskustelee vanhemman kanssa siitä, niin se saattaa olla niin hyvinkin merkittävää niin lapsen kasvatuksen kannalta. Mm -hmm. Ehdottomasti. Tuosta pelosta, sullakin käsittelee yksi kirja just nimenomaan koirapelkoa. On... Nimi on siis Kuka pelkää naamari koiraa. Yeah. Nyt tosiaan kävi ilmi, että sinä kärsit itse, itse myös koirapelosta. Eli Haluatko kertoa vähän tämän mm. kirjan luomisesta ja mitä sinä haluaisit tällä kirjalla sitten mm. käsitellä? Joo, mä, mä oon siis pitkään toiminut kolumnistina ja olen käsitellyt pari kertaa Aamulehdessä ja Hämeen Sanomissa aiemmin tätä koirapelkoteemaa. Mä, mä olen siis, kun olin pieni poika, ää, alle 22-vuotias, suurin piirtein se kuin mun oma poika on nyt, niin tota, Hämeenlinnassa Kaksi Rottweileria niin kaatoi, mutta mm. ei missään nimessä halunnut mitään pahaa, mutta, mutta mm. pieni poika, Pieni kaatuu, ka niin kaatui, ne, ne säikähtää aika paljon. Ja siitä lähtien mulla on ollut pelko koiria kohtaan. Ja, ja, ja, tota, ää, kirjoitin sitten sitä lastenkirjan ehkä juuri siitä syystä, että ihmiset ei niin pysty asettumaan tavallaan siihen tilanteeseen, että aina joku, joku sanoo, että niin, että ei sun tarvitse pelätä tätä mm, koiraa. Mm, joo, joo. Te, eihän sillä ole mitään tekemistä sen asian kanssa. Että, että se ei yhtään niin kuin auta, ei, auta ei, ei. Että, että Se on siis kyseessä on fobia. Ja, mm. ja ihan samalla lailla, kuin joku pelkää avaria paikkoja tai suljettuja paikkoja tai hämähäkkejä tai mitä ikinä. Tai kissoja. Tai kissoja, <laughs> ne, <laughs> Mutta mä pelkään koiria ja Mä, mä en mahda sillä mitään, siis mm, mä, mä mm. tavallaan niin rationaalisesti ajatellen niin mä pystyn niin kuin tiedostamaan, että tässä ei ole mitään järkeä, mm. että toi pieni, pikkuinen chihuahua tuossa vieressä niin räksyttää. Mm. Mä tiedän, että siitä ei ole mitään mm. vaaraa mm. mutta tota mä pelkään sitä, sitä Niin, niin. Ja just tätä tosiaan toisun kirja käsittelee, mutta siinä, siinä kirjassa tosiaan löydetään sit ratkaisu tähän pelkoon, että siinä lopussahan tämä lapsi ei enää pelkää tätä koiraa, että hän ystävystyy sen naapurin koiran kanssa, joka on ollut äärimmäisen pelottava hahmo hänelle. Minkälainen ratkaisu siinä sitten, miten se liittyy sun omaan elämään, tai että sä voisit löytää jotenkin tällaisen, ei nyt suoraan tämmöisen samanlaisen ratkaisun, mikä tässä kirjassa on, mutta jonkun sen kaltaisen ratkaisun omassa elämässäsi koirapelkoa? Niin, tässä kirjassa tuota, tällä koiralla puhutaan naamaria. Sitten pieni lapsi ei, ei tavallaan niinku tajua, että se on, se on koira. Tämä on niinku olennainen pointti koirapelossa. Että, että tota, mä en esim, esimerkiksi itse. Mä oon no, toiminut esimerkiksi ä, sotatoimittajana Syyriassa ja Tunisiassa. Mm -hmm, mm -hmm. Tu, Tunisia vallankumouksessa niin olin kuvaajaa am, ammuttiin. Siellä, mä en pelänyt niin ollenkaan siellä yhtään mitään, mutta... Koiria niin, pelkään. Niin, pelkään pieniä nii. koiria. Niin, <laughs> ja nii. tota, Mä en pelkää hirviä, enkä... No, ehkä vähän karhua voisin pelätä, jos tulisi <laughs> Siinä olisi vähän syytäkin pelätä. Mutta, <laughs> ja, ja. mutta tota, jos mä niin tunnistan eläimen koiraksi... Niin mä Pelkäät mm. kadullakin koiran kohtaamista. se on hankala. Esimerkiksi tuossa vieressä, just kun kävelin tänne, niin vaihdan kadun puolta, kun, kun tuli niin, koira vastaan. Jaa, se, on, se on niin voimakas sulla se pelko. Niin, no, jos mä tunnistan sen koiraksi. Mm. Ja siitä täs, täs niin, siitä, jos tässä niin että se on että, että, jos Niin, jos mm. se niinku tavallaan näkee, että se on koira ja tavallaan... Niin no, tunnistaa sen koiraksi, mm -hmm. niin, niin äh, no siinä ei sitten... Siinä niin, ei ei oikein on niin vaihtoehtoja sitten, että. Onko siellä jotain elementtiä, mikä sitten tekisi sen, että sä et tavallaan... Niin kun, en nyt epäile, että, että se tunnista, jos nyt tulee eläin onko se koira vai ei, mutta onko sitä semmoista elementtiä, mikä tavallaan pehmentäisi sitä koiran hahmoa sulla sen naamarin kaltaisesti, että se koira ei olisi niin pelottava sulle? Niin, no, tässä kirjassa tosiaan niin tämä maissi niminen lapsi, hän tavallaan vähän niin kuin narrataan siinä, että, että koiralla on naamari päällä ja hän ei tunnista sitä koiraksi ja sen takia ei pelkää sitä. Ja, ja tota, mä voisin niin kuin kuvitella, että mulle toimisi nimenomaan niin, mutta Tietenkin tässä nyt on niin 34-vuotias, niin tunnistaa kyllä Tullista koiran aika kairaan. helposti. Mutta kissoja sä et pelkää? En ollenkaan, ei. ei. Siis... Ja niin kuin puhuttiin, niin jos teillä olisi joku lemmikkieläin, niin se olisi? Olisi varmasti kissa. Mulla on valitettavasti pieni allergia, mm. jaa, jaa. tai aika kovakin allergia kissaa jaa. kohtaan, niin me ei valitettavasti ei voida ottaa kissaa. Mutta mutta sinun mielestä kissa on kuitenkin mukavampi kuin koira? <tos> Mä vähän <tos> heruttelen. Tietenkin kissaradiossa tulee tämä kysymys jossa <tos> vaiheessa vastaan, mutta kyllä. kyllä näin. vastaus. vastaus. <tos> niin. Mites? Otetaanko me seuraava musiikki tässä välillä <tos> ja sulatellaan no, näitä? Tämä seuraava kappale on Atomirotan aurinkoon ja äh, tämä on oikeastaan semmoinen biisi, jota silloin kun Pikkupoika syntyi, niin me ajettiin paljon ympäri Viroa ja, ja tää oli semmonen niinku vauhdikas äh, äh, siitä, että miten, tota, miten jätetään taakse kaikki, kaikki tota palavat kaupungit ja lähetään liikkeelle. Niin, Eläinaiheessa pysytään atomirotta. <tos> niin, kyllä. <tos> niin kuunnellaan. Honey Bunny ajetaan aurinko. Parisissa pieni tauko, napataan de perno. Jos loketit sattu loppuun, pari pankkii ryöstetään. Nopeen elämämme loppuun, toisiamme työstetään. De Jos logiikka sattuu loppuun, pari paan kirjastetaan. Silloin käy elämämme loppuun, toisialle työstetään. Nyt mun ikkari punaselle saa, Tää pikku tarkka sääntöjen maa, ei mene oikeasti missään kukaan, sataprosessesti kirjan mukaan. Mä hifva tätä laki, mun rokotetaan jatkuvasti menneisyyden takia. Mä halu reinisti paluukääri, mutta mun frenni on kuleva väärin. Ristikoa karanteeniin ei mä yhtään vaikka on viettäni leidin. Me työstetään. Minna, minna, mä tiedän sun maineen. Mä oon kuullu ympäri naineen Mut mä en usko huhuja Oma asiansa ajaa jokainen puhuja Mä hiffasin heti sun juuret. Kanta, mitä ikinä tuut tarviin otkea antaa. Ja näe ei ole vaan juttuja, Se tut näkee, muu on tuttuja. Siukut, se on toinen tarina. Pääasia on se, et me karataan parina. Hanifoni hyppää auto, aiekaan Pariisissa pieni tauko, napataan de perno. ja me syöhtetään. Halimani hyppää autoon. Ajetaan aurinkoon. Pariisissa pieni tauko. Napata de perno, jos lokitkin sattuu loppuun, parit pankin ryöstetään. silloin me elämämme Toisia me työstetään. hain vaan oli ajetaan aurinkoon. parisissa pieni kauko, napata de perno. Ja me puhuimme siis noista peloista ja sen pelon kohtaamisesta. Sitten on toinen asia, jonka kohtaaminen ja ymmärtäminen on myöskin, varsinkin lapsille hyvin tärkeä, että kuolema. Ja sun yksi kirjasi käsittelee sitä, ja tämän kirjan nimi on siis Isovaarin Alppiruus. Joo, tota, ei oikeastaan pelkästään yksi kirja, vaan oikeastaan kaikki mun runous käsittelee mm -hmm. tätä aihetta. Siis mun mm -hmm. ensimmäinen... Ensimmäinen runokokoelma oli nimittäin Kuolema Euroopassa, ja sen jälkeen tuli Idemusta, Joutsen ja sitten tuli Karsikkopuu, joka tarkoittaa karjalaisessa mielessä Kuoleman puuta. Mm. Ja sitten Helvetin Jumalan kone. <lacht> <lacht> <Jotaisi nabuulua. lacht> kuolema on, on sellainen aihe, jota mä oon toki niin pohtunut aika paljonkin, että mm -hmm. mitä se tarkoittaa, mitä on Kuolema. Ja lapselle kuolema on todella hankala asia, koska se tulee yleensä niin kuin, tulee tavallaan niin ennustamatta ja, ja vähän niin yllättäen, ja siihen mm. ei ole niin pystynyt valmistautumaan. Mm. Toisin kuin sitten me hieman vanhemmat, niin ollaan niin kuin, niin kuin koettu se jo monta kertaa, että me tavallaan... Niin kuin, tiedostetaan, että vanhempi henkilö saattaa myös kuolla, mm, tai, mm. tai sitten jopa yllättävä kuolema saattaa olla meillä niin ymmärrettävä, koska mm. jostain syystä näin saattaa käydä. Niin se ymmärrys päätänsä kuolemasta tulee ihan selkeästi vasta iän myötä, et ei lapsi, se on niin, niin kuin yllättävän, sanotaanko melkein, ihmiselläkin melkein parikymppiseksi saakka, niin sehän on aika sellainen niin kuin etäinen käsitys, että elämä todella niin kuin on rajallista. Et. Niin, kyllä. Ja tuota, no. Tämä Isovarin Alppiruusu, se oli mulle niin mulle uni, asun silloin vielä Tampereella tässä kolme ja puoli vuotta sitten ja, ja heräsin yhtenä aamuna ja muistelin hetken aikaa mitä, mitä unta oli nähnyt ja menin saman tien työhuoneeseen, joka oli vieressä huoneessa onneksi, mm. niin oli mahdollista mennä siihen ja kirjoitin sen ylös ja, ja No, se oli siis uni siitä, että miten palasin lapsuuteen, jossa, jossa tuota, Isovaarini äh, Kalle Jokinen istui äh, mummolan takapihalla lu lukemassa lehteä, niin kuin hänet muistan. Mm -hmm. Hän oli 300 veteraani ja tuota, oli ihan sisällissodassakin mukana niin kuin nuorena miehenä. Ja, ja tota, äh, hän tässä kirjassa ja siinä unessa, niin hän vie minut ja siskoni vie niin vieressä metsään ja näyttää puita. Tässä on meidän niin kuin, sukulaiset ja ystävät. Siis ja, näistä puista? Niin, näissä Joo, puissa. Elävät niissä. Ja mm. niissä puissa niin tavallaan se kirjan minä näkee, niin kun, näkee niin kun tuttuja piirteitä. Että toi muistuttaa niin iso-isoäitiä ja toi, toi muistuttaa mummoa ja toi muistuttaa setää, se joka kuoli nuorana. Ja, ja, ja idea on tavallaan niin se, että, että siinä tuodaan niin lohtua kuolemaan, että, että kuolema ei välttämättä ole kaiken loppu. Mm. En ota kantaa siihen tietenkään, mm -hmm. mitä mit, mit, mit sen jälkeen tapahtuu. No kukaan meistä ei sitä tiedä. Niin. Mutta tota, Kun nyt kuitenkin suomalaisia ollaan ja meillä on niin kuin puut ja järvet ja... ja luonto, ainakin minulle, niin on, on tärkeää, niin... niin tota, Tämä niin Mä en niinkään tavallaan nojaa tähän kristilliseen perinteeseen, mm. vaan en enemmänkin tänne, tänne niin kuin paljon vanhempaa ja varhaisempaa mm, niin kuin, mm. niin kuin hieman pakanalliseenkin perinteeseen siitä, että mitä, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen. Ja mun, niin kuin, tämä pieni kontribuutio asia on se, että, että mä näen, että me ollaan, ollaan siellä metsässä jossa vaiheessa. Niin ollaan sitten niin. takaisin luonnossa. Ja ainakin, niin, ainakin itse itseä, itseä se tuntuu niin lohduttava ja se mm, tuntuu mm, niin mm, kauhean mm, niin luonnolliselta mm, ja mm, kauniiltaan. No mitä kuolema sinällään kyllä onkin, että se on hyvin luonnollinen osa elämä. Joo, elämää se, elämää. On osa elämää. Ei, ei sitä ainakaan niin kuin, niin kuin teennäiseksi voi kutsua. Eikö sitä tarvitse pelätä? Niin. Ei sitä tarvitse pelätä? Ja mä, en mä ota kantaa mitenkään uskonto eikä mutta jollain tavalla mä uskon, että kuoleman jälkeen me tapaamme missä muodossa sitten, ja minä ainakin toivon tapaamani kaikki kissani. <tos> en ihmisistä niinkään <tos> välitä, <tos> <tos> mistä saa tarpeekseni. uskon. No se on ihan lohdullinen ajatus kyllä minua mm. kanssa. Että jos... Ja että ne poismenneet on tässä jossakin läsnä. Niin, no siinä minun visiossa, niin, niin me ollaan siinä metsässä. Ni, mm. Mikä itse asiassa hassua oli, kun mä kerron minun on vielä elossa. Hän on siis mm. niin kun iso-iso äiti pojalleni. Niin juuri. Ja tota, mm -hmm. ää, kun mä kerroin tästä, että mä kirjoitin tämän unen ja sitten näytin myöhemmin, kun kuvittaja oli tehnyt, äh, mm -hmm. kuvittaja jopa kävi siellä Porvoossa, miss, joo, joo. mihin tämä niin, niin tota, kerroin siitä ja sitten näytin niitä kuvia, niin hän sanoi, että hey, mistä sä tiesit, että tuossa on niinku ollut niitty tuossa kohtaa? Että, niin. En mä tiennyt, mä näin Unen, se sen niin. <laughs> niin, <laughs> niin. Tästä aiheesta meillä on tässä syksyn mittaan tarkoitus tehdä myöskin Kattiradioon ohjelma, eli tästä luopumisesta, mikä kaikkien meidän lemmikin kohdalla joskus tulee. Niin, mm. kyllä kyllä. Mutta se tulee tässä syksyn aikana. Odottelemme siihen, että me saamme vieraita kertomaan siitä. Mm. Tota, tämä oli oikein kaunis keskustelu, mutta jos mentäisiin vielä tuohon, hypättäisiin vähän aiheesta seuraavaan, eli puhuttaisiin tästä sun... Tulevaisuudesta. Kohta, niin, tulevaisuudesta ja elämän jatkumisesta ja kohta ilmestyvästä kissa-aiheisesta lastenkirjasta. Joo. Sä haluaisit kertoa vähän, että mistä on kyse, mikä sua innotti puhumaan kissoista. Joo. Kirjan nimi on siis Kisu-Pekka ja Kisu-Lisu-Pormestareina. Onko tämä Kisu-Pekka niin poika ja... No, vai onko heillä mitään? Mä, mä en oikeastaan niin ku, kauhean voimakkaasti halua halu, sukupolirtaa. Mutta jaa. Tota, tietenkin... Vois, vähän viittaa. Niin, vähän mm, viittaisi mm. ja kisulisu voisi olla sitten tyttö. Mutta ei sillä ole merkitystä. ei ole merkitystä. Mutta, tuota, öö, tässä on kyseessä siis kaksi kissaa, jotka, jotka asuvat kisukaupungissa ja öö, he saavat Postissa kirjeen, jossa kerrotaan, että teidät on valittu pormestareiksi. Ne niin molemmat. Hei. Molemmat ja Siellä on liikin kaksi. Ja, ja, ja sitten hän alkaa niin kuin funtsimaan, että mitä se nyt sitten tarkoittaa. Hän lähtee niin kuin sinne kisukaupunkista selvittämään, kyselemään kisu poliisilta ja, ja ää, kisutaiteilijoilta, kisu Maajussilta ja muuta mu, että mitä se pormestarin elämä tarkoittaa tai työ. Ja kukaan ei oikein osaa vastata siihen mitään, mutta sitten lopuksi tavallaan niin kuin selviää, että se, mitä he oikeastaan tekee, eli kyselee, että mitä te teette työksenne, niin on, on se pormestarin työ. Eli, eli tavallaan tämä, tämä niin kuin julki, julkivallan niin kuin niin kuin demokraattisen päätänä niin tavallaan tehtävä, että joku, joku niin valitaan vaikkapa pormestariksi, niin, mm. niin, niin se mm. tarkoittaa sitä, että pitää kuunnella muita ihmisiä ja täytyy ymmärtää tavallaan niin vastuunsa siinä, että, että edustaa niitä kaikkia muita, mm. Mm. muita tässä tapauksessa kissoja. Elikkä sun sanoma tässä kirjassa on sitten jollain tapaa poliittinen, yhteiskunnallinen? No, me emme nyt ehkä niin, niin rajusti halua sanoa, mutta, mutta äh, Toki niin kun, niin kun haluan valistaa lapsia että, että tota, tai en välttämättä edes pelkästään lapsia, vaan heidän että, että Me ollaan valittu tämä, tämä yhteiskuntajärjestelmä mm -hmm. ja, ja jos meillä on niin kun vaaleilla valittava henkilö, joka edustaa meitä, meitä niin hänen tehtävänsä on kuulla muita. Se on kaikista tärkeä tehtävä. Mutta tämä tämä niinku poliittisemmaksen en halu niin, halu mutta jo on tosa on ihan hyvän hyvän sanoma kyllä sinällään. Hmm. se tulee ulos nyt öö, no viimeistään syyskuussa syyskuussa ja, ja se tulee samantian virankielellä myös a no niin ja mistä se ah, saa mistä sun kirjoja ylipäätään saa no virokieltä no nyt kun ollaan tallinnassa niin virankielellä saa Kaikista kirjakaupoista. Kaikista kirjakaupoista. Joo, ja Suomessa. saa Su Su Su Su Su suomen kielellä kaikista kirjakaupoista. Kaikista mutta kirjakaupoista, mutta Ja kirjastoista. Niin ja kirjastoista kyllä. kyllä. Mutta tota, sit on tavallaan niinku ähm, että, että mistä saa sitten niin virossa suomen kielellä ja mistä saa suomessa viron kielellä. Niin ne on vähän hankalempia, mutta... mutta sun kautta, sun kustantamon kautta olemalla suhun yhteydessä? No... Osan. Osansa, yeah. Mutta, mutta tuota, nyt itse asiassa eilen niin, niin äh, sovin Vilma Silservskin kanssa että hän myy kaikkia suomenkielisiä mun, mun lastenkirjoja. Ja niitä saa nyt sitten. Joo. Joo, joo. Siis ka kaikki mitkä mä pystyn vaan toimittamaan esimerkiksi tätä uutta kirjaa niin No, kun se on kustantaman, niin maksaa mulle niin paljon, että se hinta tulee niin korkeaksi, Joo. että sitä ei oikeastaan mm. voi myydä siellä. Että. Ja, ja, ja. Ja, ja. Se on hankaluus tässä tuota, Suomen ja Viro välillä tämä, että kun tilaa jotakin kirjoja Suomesta, niin hupskeikkaa emme lähetä ulkomaille. Mm. En tiedä mistä syystä, tai sitten joku lähettää, mutta sitten lähetyskustannukset on jo niin kovat, mm. että, että mm. Tuota, niin kuin ihan hassua. Niin se on melkein kaikissa postit. Mitä vaan sä haluaisit tilata Suomesta, niin se voi niin olla, Suomesta on vaikea että, saada. Että, Mutta mihin tahansa perätes ulkomaille, mm. se voi olla, että he ilmoittaa, just, että ei postiteta, tai sitten he vaatii aika älyttömät. Postikulut, kun miettii, että Suomen ja Viron välillä kulkee oikeasti aika pienillä postikuluilla sitten kyllä, todellisuudessa. Tämä on ollut tosi hankalaa, tämä saada kirjoja Suomesta. Et sitten aina tuttavien kautta, että jos joku on tulossa, niin käy ostamassa mulle se ja hmm. tuo. Että se on ollut se hankaluus, hankaluus hmm. sitten näissä. Ja varmaan jatkuu nyt sitten hamaan, hamaan mihin jatkuneikaan. Niin, no mä itse asiassa tota pari päivää sitten tilasin rannekellon Kiinasta. ja. Vähän... tulee No Se kai pitäisi olla ensi viikolla perillä, mutta pikkasen tunsin kyllä niin kuin piston sydämessäni, että tarviiko se rannekello tilata niin toiselta puolelta maailmaa. Mutta mutta kun olin tyylikkään näköinen kello, niin. Ei. Täytyyhän sun olla tyylikäs erra, tietenkin. Vaikka mä nyt on, onneksi on radio, niin tota, ihmiset ei näe, miten epätyylikäs mä oon. Mutta... No me täällä pääsemme ihailemaan kyllä. Niin, vähän taiteellinen sellainen kello. Niin, okay. kuuluu olla. Hmm. Tuosta tuli vielä Mutta mieleen, että kun kissat oli pormestareina, niin kissoista on moneksi. Tässä muutama ohjelma meidän kaattiradiota takaisinpäin, niin meillä oli täällä tuolta pyhtää kunnanvirastosta. Ihmisiä kertomassa heidän kissasta, kissasta on virastokissa, niin, joka käy siellä kunnanpaloon. Joo, mä jo. joo, se oli on se. hauska Aivan hauska, hauska. juttu. Aivan ja. tosi hauska juttu. Pörri siellä pörräilee virastokissa. Mm. ne toimii jopa kynnysmattona välillä, <laughs> miten vaan. Ja. Että nyt sitten me odotellaan syyskuussa tätä kirjaa, että no. saadaan katsoa, että miten kissat pärjää pormestarina. Mm. Niin, Tihän no itse asiassa, koska kisuplekka ja kisuolisu aika fiksoja tyyppejä, niin ihan hyvihän Totta kai ne pärjää, <laughs> niin, totta kai ne Nää kaikki muutkin ovat siis, että se on kisukaupunki, missä asutaan. Ja, Joo, kyllä. Et siellä on kaikki. Ka kaikki on kissoja. Kaikki on kissoja. Siellä on ympäri, ympäri tota keskustaa on vilttejä ja sohvia ja pahvilaatikoita, ah. joissa voi... voi ah. niinku, Hukkua ja. <laughs> Siellä on sitten tietysti kisulääkärit ja kaikki. Oh, no, no, ka on, ka kaikki On kaiken papit ja. No, no, Pappi ei että... taida olla, mutta voi olla. Voi olla jos sekin, tarvitaan. Si se ei. <laughs> ei olisi, jos tarvitaan? Mm. Joo, joo. Tätä me jäädään odottelemaan. Oletko tätä... oot siis... yksin yksinkirjoittanut tämän? Joo. Ja entäs tämä Kivi Larmola? Niin, Kivi Larmola on kuvittanut. Ai, hän on tällainen. kuvittanut. Joo. Kivi on siis... Hän on Tallinnassa asuva sarjakuvataiteilija. Ja, ja, siis hän, hän tekee monenlaista taidetta mutta parhaiten hänet tunnetaan sarjakuvataiteilijänä hän sai itses merkittävimmän sarjakuvapalkinnon eli siis hatun jo vuonna 1991. että hän on, mm -hmm. hän on, sit, siitä on jo mitä kak, yli 20 vuotta. Mitä sarjakuvia hän kirjoittaa peritä? No, ne on niin sarjakuvaromaaneja oikeastaan että hän on niin sarjakuvataiteen tekijä että hän, niin, niin. hän on hän kyllä kääntänyt sitä akuankkaa ja jotain muutakin joskus, mm -hmm. joskus. Ja hänellä itseasiassa on vii, en tiedä, no kai tämän voi sanoa, kun se totta on, niin tota, hänellä on itseasiassa niin tekijäoikeuksia paljon akuankkaa niin 90-luvulta, jolloin hän, hän niin käänsi niitä, niin hän itseasiassa Tiedänään sitä edelleen, mistä tekin on. No, no, joo, joo. Ja, ja, hauska joo. Niin, niin. Se on hauska. Sulla on aika kivat kuvitukset ollut näissä kaikissa. Nämä lasten kirjat, mitä mä olen nähnyt, missä on hirveän kiva niin, no, kuvitus. tämä on nyt ensimmäinen kirja, tämä vauvaperhe matkustaja. että on niinku sama kuvittaja. Joo. <laughs> Se on niinku joka kirjassa vaihtunut aiemmin. Joo, että, joo, joo, joo. Mutta äh, ihan hauska. Nyt on niinku, kuuden vai seitsemän kanssa niin on tehnyt töitä, niin mm, mm. ihan hauska nähdä, että mitä, miten nämä tyypit tekevät töitä. Ja tuo kuvitus on tietysti varsinkin on hirveän tärkeä. Joo, totta kai. Tärkeä, että tuota se ruokkii. ruokkii sitä mielikuvitustakin. Ja... Hmm. Hmm. No niin, meillä alkaakin nyt olla tässä sitten tarinat purkissa. Ja kiitämme tosiaankin Katte jo kiittää sua, Ville, että sinä tulit tänne Kiitos, kertomaan näistä. Ne olivat erittäin mielenkiintoisia mm. nämä sinun kirjat mm. ja kannattaapa niihin... Kannattaa tutustua. Niihin. Kannattaa tutustua, että Suomesta ainakin kirjastoista saa sen tiedon. Joo, ja, ja kaikista kirjakaupoista, kirjakaupoista, kirjakaupoista, saa, kirjakaupoista tietysti jo. myöskin saa sitten näitä kirjoja niihin kannattaa ehdottomasti tutustua. Onko sinulla jotain omaa nettisivua tai Facebook-sivua tai tämmöistä, mihin voisi tulla sit seurailemaan? Mm, no... Kyllä tota ihan... Mutta Googlattamalla löytyy erinäköisiä sivuja, niin, niin, Facebook-sivu myös, mutta se, se nimi on itseasiassa Ville Hytonen Experience. Okei. Okay. <laughs> jo, jotain röykkeyttä täytyy <laughs> sä, säilyttää. <laughs> mutta Ville löytyy, löytyy varmasti. Röykkeyttä. <laughs> <laughs> Joo, sitäkin niin. mielikuvitusta ainakin. Et noita kirjoja kannattaa, kannattaa pilueskella. Olisikohan meillä nyt tässä tämä juttu? Niin, vi viimeiseksi kappaleeksi, mm. laitetaanko Clashin London Calling, se on, se on tuota, minun nuoruuteni merkittävin kappale ja toivottavasti mm. siitä kissanrakastajille löytyy jotain kaunista. Mm. Kissanrakastajat rakastavat kaunista, tietenkin. Mutta Kattiradio on nyt tällä erää tässä, moi! Moi moi! Moi moi! The ice is just coming, the sun's zooming in. Engines on running, the heat is going A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning out.